Falënderimi në mënyrë absolute i takon vetëm Allahut te madhresha mes salavatet mbi të dërgumin e fundit Hateme nbejin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familian shokut dhe ata që pasojnë me të më në deri në ditën e Kiametit. Vaslusim be një prej themeleve kryesore të fesë tonë islame i cili temel o vlazër harot me të madhet të na dhe njerëzit musliman janë të rezikum nga ona e shkrirjes dhe haresës cë këti temeli aja të të lotë o vlazër lot, si kurë që është edhe njohër në islam të na dashuria për Allah, mitësimi për Allah dhe urejtja për Allahu subhanahu wa ta'ala një prej principeve që e kërën përmendje tartë islam të bazumë në ajete kuranore në hadithe pejga merike sallallahu aleyhi wa sallem se është temel i fes se që ka thonë sallallahu aleyhi wa sallem se të dush për Allah dhe të urejsh për Allah është halë ka me e for të imanit Allahu në e boft në asepull e cila halk në mesin e muslimanëve në botë ka filluar të forcohet, mirëpo akoma duhet të forcohet. Ajo u i tet ofërzar me sinjeritet. Ajo forcohet me sakrificë. Ajo ajo forcohet me zëdhje të djelmoshave të rin nga shoqëritë islame dhe dërgimin e tyre në botën arabe që pasat kthën ata të bëhen pishtar. Ata, kjo, kjo qështje Forcoët dhe u shqehet dhe u jitet Për mes gjakut të shëhidave Dhe njerëzve të mirë Të cilët din të vdesin për Allah Dhe din të urejn për Allah Nga se Si rezultat i pazarloqeve Mojnë një me në dhe njërë mësër Si rezultat i pazarloqeve A pazarloqet Me fen islam e janë të shumë Ta nuk janë ato si kur të pazari Që shko njeri me ble Dishka prejsenjeve dunjasë Pazarlëqët e fesë janë të shumëta, madje duke filu prej fotove, duke filu prej përshëndetjeve, duke filu prej sendeve më të vogla që egzistojnë, që ndoshtë njerën dhe njëherë dhe nuk është i vëtë dëshëm për ato sende që mëtë më mi bëhe, deri të ato marveshje mëtë mëdhatë që bëhen në botë, të shqitje së fesë islamëve, të shqitje së principeve të fesë islamëve, duke ju mbetë muslimanve si kur që i pretendojnë si kur që janë bashkësi islamet të ndryshme lidhjet të hëgjallarëve të ndryshme edhe kështu në radhë mirë po në fund ajo që ka mësë shumë t'i sulmod nga nga, nga e shqeitanit dhe masonve dhe bashkëpontorve të masonve dhe ndihmëtarve të tagutave dhe tagutave mësë shumë t'i sulmod dashuria par Allah dhe urejt janë dhe armijgjve të fes se që kallë nga i minime saudi se aj e transmiton këta nga Një pejgamer të pejgamerve më të hershëm E ka përmejnë me naujnë fejdhul kadir Këtë ather të ibn Mesudit radiallan Se Allahu subhanu tala auha ila nebijimin e mbija Se Allahu i ka shpad një të dërgumit të vet në kohën e vet E ka thon, i ka thonë idhëb ila fulani dhe dhe abid Shkote filan i badet qio dhe të regoj Se a i nuk ka bo për mu kur gjo duke qenë a i adhuru si Allahot edhe është ljargu për e ketë dunjasë para mendoni, nuk ka punu më të diqka për e punve dunjasë është ljargu në ibadet duke adhuru Allahum subhanu të në bena mazë me të mirat, me, me, me tanat i thëtë Allahu Gjellivala, kur zho s'ki bërë për mua pse? e pëjtë, i dërgumë i Allahu, pse? o zëtë nuk ka bërë kur zho për tyje i ka thënë Allahu Gjellivala sa i përket zuhdit, mos lakmi se ti në dunja Kjo është për veti, për të mirën e ti është, nga sa njër i cilja lërgohet për i të mirëve dënjës, edhe nuk lakmonë në të bat i menë qërë vetë, për të mirën e vetë e kokta. Edhe se i përket punës veqimit në i badet, edhe këta e ko për veti. E ka thonë që ka duhet, o zëtë, me bo për të jaj? Ka thonë të armison një armiktimin, e të adon një miktimin. Kjo është ajo e cilja duhet bë andeu lazem shej muhammed ibn labah rahimuhullah allah pasmasheroe ka thon se rregulla e fes baza e fes origjina e fes moya e fes os turdhnosh te adurot allah u nje ti nxitish njerëz te per kta to mi soj per ka coshtje e ti shpolli shafir ato qe elojn ka coshtje kish baza e fes Kjo është origjin e fesë, kjo është maje e fesë. Gja e cila në kohë nësodit, në gjurë në arabe që u të batë të njëri, kjo është shkri, është tretë, si kur që i tretët margarini e vëzër. Në zëtë, që ashtu ka në fillu njërzit me shkri këtë qështje, edhe me haru këtë qështje. Ma dje në kohë nësodit fillojnë me pretendu me thonë njërzit, a me në filan venin, vetën filani, ka me i të pikë në aqidën e mërcësimit dhe armimsimit për Allahu subhanahu wa taala sa she Allah zar ne kur ne sodit ne se ban muahabet me disa njerze ne kur ne sodit ne se ban muahabet me me disa njerze shumoelet e kan me të kuptuar shumoelet e kan me të kuptuar pse s'fol me filanin sahatin ma ka marr pse s'fol me filanin banesën ma ka marr pse s'fol me filanin mexhen ma ka zonin nëse i thu pse s'fol me filanin për Allahu nuk i foli atij s't marrin dashj është haruki sunnet është haru këja obligim i cili ka qenë sunnati për e amerit tonë sallallahu alaihi wasallam kërka ardhë njoni prej munafika ve ka thonë biëse ekhul ashirati hadha ka thonë sallallahu alaihi wasallam sa njeri keqëshke është haru o vlazër në kohë në sudit është ba krim kjo në kohë në sudit ka da bostë zulum kjo në kohë në sudit qifti amër më në khattabit me paskon radiallahu an ishë konsideru për i disa njerëzve So Zulumciar pse? Nga se i ka thon Hatib Ibni Abi Baltas i theli ka spionon musliman nat wacht, bore ka sjetu pe Amer sallallahu alejhi dhe selem, por iks shkaçet veta e i ka thonem Ruben Khatabi munafik, e Amer sallallahu alejhi neqisht Omar, ne i ka thon Omar nuk ka ashtu tama. Ama nuk ka dal me ligerat kundra Amer, me thon Omar, ti ka varrixje. Omar, ti i dal prefez. Omar, ti e armikoj muslimanve. Ja Allahu. Nga se kjo ka qen sunet, andaj dy djem te Sheikh Muhammad Ibni al-Wahhab rahimahullah Allah në të kohë gjenë, në gjennet më ata Allah zërë i kënë pyd Gjemati Se a ka qenë sunet I pejameri sër Allah sëllem dhe i sahabe Vë kjo më i thonë njëri këtë munafik Vë Allah i kjo ka qenë sunetit Nëse njëri nuk i ka dështë fejnë Nëse njëri nuk o konë fetar Nëse njëri nuk o konë të manë që i duhet Nëse njëri nuk ka, i ka ndëgju shkijet shpesh Vesh i munafika dhe o konë shpesh Ata shumë let i kanë thonë munafika kjo ka E sahabeve në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem në prani të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, ai nuk guzon me hesht, as nuk ka hesht. Aleih sallallahu bi ebiu dhe ummi. Sallallahu alaihi dhe sellem i dërgomion i dashmi Allahut. Allahu nuk ka hesht prej gabimeve asnjëherë. Gabimi në vogël nëse ka boti kush, ka fol sallallahu alaihi dhe sellem. Po Allahu ai sallallahu alaihi dhe sellem 13 vitë në Mekë, u ka mësua akiden e sahabeve, duke i edukuar përmes edukimit të Allahut subhanahu wa taala. Se nuk guzon besimtarit të kaput përsein e shumë të vogla administrative, a as nuk guzon besimtarit të kaput për meje të prishet me vëllezër musliman, por se i ka mësosur Allahu Alaihi Wasallam se duhet besimtari iu prish, duhet besimtari iu prish përse ende të cilët janë të fesë. Andaj vëllezër, Allahu جل وعلا surto mujadala ka zbrit një ajet. I cili ajet ka zbrit për sahabët. Kur anpit pyet Imam Taberiu atjeve i dietarve islam Kanë të regu se sebep në zuli Shkaku i zbritës e jetit Latë e gjithu kaumen Ju minune billahi Valjevmi lë akhiri Wa dhuna men haddë Allah Wa rasule Nuk do të gjesh njerëzi Të cilët i besojnë Allah dhe ditës e fundit Ditës gjekimit E ata ti doj njerëzi janë këndër shtartë Allah Që ka Allah gjela me vit kuqe Me një murë të math Me një hëndek të math indangta Ska mundës si i zbashko me kanë Njeri ju që i beson Allah dhe ditë të zykimit Apo, hëmë dërlej këna besua Allah dhe ditë të zykimit këna besuna Sikur që i beson që i nan ditën e gjumas Edhe në kohën e gjumas, apo Edhe ma, ma qartë besimtar i beson se ka ditë kja me ti Edhe dalin për Allah, apo Që ki besimtar që i besoj ka Allah dhe ditë të zykimit Ajë nuk ka mundësi me i dasht armishtë Allah Si ka mundësi, ka fëmë pëjtë i ram O të dëi E pretendon se mëndon muë E më ki i mik Çka mund të si, thëgoj. Kjo është akidia e besimtarëve. Kjo është akidia e besimtarëve të vërtetë. Kjo është akidia e sahabeve. Kjo është akidia e Imam Ahmedit. Kjo është akidia e Ibn Taymijes, Allahu yaridhu al-tanyasi. Wal mar'u ma'a man ahabb. Andaj Enes bin Malik kur Riyadhun ka thonë, vallahi s'ka pas hadith më dashur, të dashur tëna kur kanë dërgjuar të dërgojmë nga Allahu sallallahu alaihi wasallam duke thonë, njëri ju në ka pozitën në vendin e vet në Ahiret me atë që do ka thënë vallaj, unë e duhe për Amerin sallahu e sellem unë e duhe Bubekrin unë e duhe Amerin edhe shpresoj me konë të Allahu ma ta apo avdhëzër edhe na shpresoj me konë ma ta a ma duke për posë gjithën akide e përka pas ka zripë kja jet thujnë komendatorë të kuronit kjoja jet, ka zbritë dhe vazhdo në jeti o law kanu aba e hum au ebna e hum au ashirat e hum edhe nëse këta të afert të cilët janë kundështarë të Allah armisht të Allah edhe nëse jenë prindrit e tëre, babë, bëvlazër, a ka më tafërët se baba, babë, a i cili të ka rritë, a i cili të ka lakmu, a i cili të ka dhënë bukë, a i cili është mundu për tyje, a i cili nuk ka fle gjatë natës, kur ti ki ka ajtë, edhe i mundu tanët, Allah u gjelera thotë, nuk mund është me pas ti mikë babën tanë, edhe me ndihimu edhe me karën e pare në babës tanë, edhe nëse ki babë tja ta, نساو اي اراميكي الله وطكا كازويت كان دجو ابي عبيده بن جراح ابي عبيده بن جراح كاتيين ديال ياضس پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتيين يافتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتيين امين بسنيك و تيوميتي سيكورشي قالو درو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كافا نمر من الخطابين باسين جال داش نكونه ود نشاطه الفديكس ابي عبيده بن جراح شي ابو خليفه المسلمين a djeshfavë për kabao vllazën në luftën e Bedrit, thënë komentatorët e korantit, Allahu al-Kasbrit, e kasbrit këtë pjesë ta ajetit për Ebubejd ibn Jarrahun, i cili ka ikë në luftën e Bedrit mos ballafaqohet me baban e vet, ka ikë. Babai ka dalë. Pasi mushrikët e vllazër kanë pas burni. Ka luftuai. Ti ën batil, kam ndosë edini ne ki batil. Ka luftu te rin fon. Gjoren e vet e lufton. Shikoni ja vllazër. Mushrik në sherkuën e vet, në kohën e pejgamberis sallallahu alei ve sellem, kanë çën më të përpikur dhe më të bindur se shum Ma të bindru se shumë prej njerëzve që sot Pretendojnë se si janë të dishëm dhe janë njerëzit të fesë Ma dje edhe njerëzit që luftojnë Fisëm i Allah I përpik të mendimin e vetë Gjarin ka me luftu, dherin fun, ka me vrat jalin tem Ka i kema u bejtimin gjërrah Edhe njerë ka hikë në bedër Edhe njerë herë për strejt tje dhe vrat më bën e vetë A ka po krema? A ka po zuluma? Nëse e masi me peshore në Kurani dhe mu feshirinve Dhe të Kurani Prejt parëve të muslimanëve, kjo sahabi për të cilin ka fanë sërë Allah e sallamë Wa aba Ubejda ibn Gjerrah, ki l'jenne aba Ubejda ibn Gjerrah, hu është në gjennetë, o vëzër Me qëka pas ka fitur ki të gjennetë A vetëm me zuhda A vetëm me ibadeta A vetëm me fali të sunetethe A vetëm me aqerima Jo vëzër, nuk është letë me vërra baban Nuk kadash me vërra baban ki Mirë po, i ka dalë për para, i ka luftuë E ka luftu e islamin e babas, atë shirkun e babas vetë Andaj, komentatorë këronërët kanë thonë, këje pas ka frah baban e vetë O lew kanu abaehum, au abinaehum Në vazh dhe bëtët Allahu gjellëve Edhe nese këta këndrështar, edhe armić, të fesë Që luftu inë Allahun I janë, bitë vetë Abu Bakri, i ka bahu gjemë, djaëli të vetë, Abdur Rahmanit ka qenë në mushrektë <coughs> Ajo që tjis, disa njerëzë në kone së dhe argumentohen me familjen e dikujna Aty argumenton disa njerëz me familje, pa familje nevetse ka udhzuar, apo bake deri nevetse ne ka udhzuar vllazër. Smoret me udhzues se ka ndor. Ju munduai maksimum. Ata ma të mirë në ummetin e Islamit se Abu Bakri. Skon ma të mirë. Skon ma të mirë se Abu Bakri. I ka bërë hujum deri nevet ka shpëtuar. Ka ik. Allahu xhelalu ka pakët këtë gjendje. Allahu subhanahu teala ka pakët avllazër. Apo Allahu xhelalu ka gjira, ka xelozji. Allahu teala si kur sipas ka xelozji, paska dashuri ovllazër. Edhe kur diku shpreh njerëzve e bën një gest. Për shkak dashurisë që, që ka ndaj Allahut dhe urrejtjes ndaj armikut të Allahut, edhe nësa ke armik të Allahut është shumë i afërt ndaj ti, është gjak i ti. Siç ka thonë sallallahu alaihi wasallam, Fatimia është mushkënia ime. E Abdurrahmani asaj qen mushkënia e Abu Bakrit t'ufazra. Ka thënë pyagjëmeres sallallahu Fatimia është mushkënia ime. Mushkënia e ka e ka paraqit si mushkënia, ja, më shumë nda mushkënin tona, largoje pëlçin tona. Ço shto është fëmia i afërt Megjithat ata, kto njerzi Allahun e paskan pas përpara. Kto njerzi çështjen e Islamit e paskan pas. Anta vllazër. Jemaatet islame. E ne marrë ato jemaatave islame, Allahu lart ju qallë hodbe juve. Allahu ju opin fetva juve. Allahu që në shumicën e rasteve janë demagogë, ka shon për hajdalar vetë gjith. Ka për hajdalar që janë demagog, e tu kanë dhurrs. Në jemaat li je shef aty dia tas majtas. Mashallah kena kton edh filan edhe filan jemaat liet. Edhe kështu me radh. Edhe pastaj fillojnë mi adhuru kta, kta Allahu tësin dei kashkatru islamik rrej. Edhe nuk do të më pranohet. Kto janë poshtë krejt. Prandaj nuk pranohet as miçimi i një xhamati, as miçimi i një xhamie në katër murra që është as i mahallas, as i lokalizmeve që më të mëdha janë prodhuar në kohën e Sulltit pas sistemit mones, pas komunistëve që na kanë lanë never, këtu të dallu me me lokale, njëni i Tetovës, njëni i Kumanovës, njëni i Shkupit, njëni i Kosovës. Edhe që i prano këto kufijtë të saq zbikos, të shkijeve, dënyasit ai kanë vizatuar Vllazar. Kto janë barlak këta janë katastrof këta janë që duhet mi pastru Vardhari këto janë sene që duhet mi largu na prej prej besimit ton nga se nuk kanë sene Allahu se janë prej bidateve të tij zamanit dhe prej bidateve që ndajin të mirat ndaj fshin namazin në Vardhar ndaj fshin azhrimin prej bidateve që i sheftë i sheftë të njerëzit kur fillon me polemizuar dhe fillon me fol të vërtetën atë thon njerëzit pa çka ju duan haxhallar me atën kufinit a thot tani hocu Allahu a thot tani musliman Yes. Andaj nazar to kufe kuqisht e kaqo. Kto kufe ka, i, i ka vizatu di koshetar, ai i cili ka ashin e vet mbi oqean bidet. Iblisi malkum. Ai i cili u gzoq avllazër, para mendo, ai i cili u gzoq ka shejtani malkum. Tregu me Allah sallallahu alaihi wasallam ka thon, gzohohet dhe ja kurorën e vet, kur ndan një shejtani i vogël, një çift bashkëtor, para mendo. Para mendon kur i vllazë kur i ndan muxhidat. Para mendon kur i ndan ai Hoxha Allah. Paramendoni kur i fut disa njerëzin në përpartia. Paramendoni disa njerëzi disa njerëzi që kanë mallkim të pjesëreshëm ndonjëse nëse nuk pendon do të bëhet mallkim i përgjithshëm aja kur kafushin e pejgamberit sallallahu alejhi vesallam me koritin dhe ulën Ali me Alia meta Allahu zeh. Ashtu është narkja. Edhe ulën me njerëzit me të poshtën sipërfasën e tokës. Edhe e koritin sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi vesallam Allahu zeh. Ki sunnet e pejgamberit sallallahu alejhi vesallam Allahu zeh është derxja ka Allahu zeh. Apo I pe është në islamë. Kisunete pe Ajmerese sallallahu aleyhi ve sellem është po la mëdha shumë. Ama sot ke ndodhur vëllazër. Pse ndodhur vëllazër? Se janë djvesh njerëzit nga miqsimi dhe arrmiqsimi për Allahun subhana ve teala. Është haruki sunet, është haruki vaxhep, është haruki haru jo esenc bile e feja islame. Kjo është pjesë e shahadethit mos. Pjesë e shahadethit. Andaj 24 orë ti ta thotë shahadethin dikush. Ti marr të, të sbet. Nastap la ilahe illallah la ilahe illallah. Nëse baut meshkije të kundur muslimanve. Kan thon dietat islam sigurisht ti thotim në bazi. Rahimehullah. Nëse me një nen shkrim, me një me shqiptim, me 100 isharat vogël, kështu, baut me shkiyet kontra muslimanëve, nuk ka muslimanë. O, më thonë 24 sajtaj la ilaha illallah, la ilaha. Ne bëj të aspë, shtatë dimër të qurtë i bën. Në të bëj ato, skap problem hiç. Si bandobi kjo vëllazër? Nga se kjo është pesë esenciale e shahadethit të Islamit. O, vëllazër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i paske edukou, edukou këtë sahabën në këtë çështje, në këtë çështi. او عشيرتهم اذا نسحت فيتي قمرن الخطابي رضي الله عنه خليفه ايدي المسلمين كي ان ائلي كي سته هيك شيطاني پر روقس اتی كي ائلي کی سته چلوه كون پرریس سربرت نوثا بدرت ما دي الله کی سته کچرتو محمد صلی الله علیه و سلم اذا ابو بکر نکیشن فیلو متات ما دی کی کی سته پاس ارت اتا کی سته پوتو کی کاج ایو تھا se s'm tregonim u të kajs bashku me juve e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tregoni xheran allah xhalla ala se allah subhanahu wa taala me qanti nuk kishte taktu me herat kur çeshte ai kishte donu gjith muslimant por pas jo, te omer omer ibn khattabi njeon prej fisit e vet te kishte prai meder ozazar kto njerzi omer ibn khattabi abe ubeid bin jarah e abubekr siddik kto njerzi an ber logjen jet fisin e vet kto njerzi alopa i ka mar kto naft kon pia A bezin kan bia. To as e koñersia. Odes e niersia kan. Kto janë ngjarjet që kanë ndodhur prej muslimanëve të parë që qe... na apo kur i përmendna ato Babahrina dridhmia, po. Kur apo përmendëm për Khatabin dridhmi, koira na musliman, ta bëjëna shumë ato. Pasadha na urrejnë never Rafid ato vllazër. Ato Rafidit Safevit, to mushrikët e Iranit. I urrejnë muslimanët e Allahut për këtë çështje. Nga sa to sahabët radiallahu anhum e jmein e Allahut nuk kanë ditë mundar kur njeri. Ato i kanë ziqë kjo, dashuri për Allah. Nëse e konë musliman, të ato në qafë të kanë bajtë. Nëse e konë musliman, në qafë të kanë bajtë. Nëse e konë armik e Allah, me ato kompromis nuk kapasë. Nëse e konë armik e Allah, me ato kompromis nuk kapasë, asë njëherë. O vëzatër, paramëndori ku kanë mëri musliman nësotë? Duke mos e njoftë këtë qështje sotë të njerëzit e lezën njerë i Kur'anin, fesnik që është orijinalin, hëmë E lexontin surat Az-Zumar Allahu Jellaluhu ka thonu wala kad uhiya ilayya ilek wa ila alladhina min qoblik te shpallti o Muhammed dhe te dagu me madherat la in ashrakt nasiban shirkallahu do te asjeso vendeprat ishet ishet i njerëzit ce e kan i zhduk miqsimin dhe armisimin e kan bota kundertan Allahu Jellaluhu alla ne ayat e ka boe penges te pranimit te veprave te mira qe i permendam sa shumta jan ce i ban njeriu nese i ban shirkallahu s pranot por do se bota kabuk Banë që ka dush, falu sa të dush, jep sa të dush, banu humanitari maj mandhë dhë njo, miliarda jepi, shpëtoja gjithë njerëzve jetën, nëse i banë shirkallaut, asë gjësohet krejtë. Shpëtoja gjithë jetë, jetën njerëzve në botë, të gjithëve, nëse i banë shirkallaut, asë gjësohet krejtë. Pra në mëndoni, kanë ardhë disa njerëzve në kohën e sotit, prej murgji e dhe bashkohor, e kanë botë kontrëtën, që ka thojnë? nëse njeriu bën vepra të mira, ska mundsi bu bçafërai. E kanë bërt të kundërtat. Allahu subhanahu wa taala ka bë shirkun. E ka bë shirkun, se bëhet të azhësohen veprat njerëzve që kanë bërt. Sigur me pastor Allahu subhanahu wa taala, nëse njerëzit veprojnë vepra të mira, edhe nëse bëjnë shirk, ato pranojnë Islamia. Andaj lazer. Kush është? Kusht për kan? Shahadeti është kusht për namazin, monumenta. Jo namazi për shahadetin. Mos i përzinë këto se ne. Shahadeti është kusht për namazin, jo namazi për shahadetin. Shahadeti është kusht për zakatin. Shahadeti është kusht për agjërimin. Shahadeti është kusht për haxhin. Shahadeti është kusht për xhihadin, e jo xhihadi për shahadetin. Mos i përzini ato senë. Pse o vëllazër? Ngase ne jemi botën islame, prej vitit 1979 kur ka filluar lufta e muslimanëve në Afganistan kundra Bashkimit Sovjetik, edhe para asaj o vëllazër. Muin i me gjithë edhe në të ardhëmën, kini me pojë njerëzi, me mjekërë, edhe të nga ka posë Me mjekërë, në emërë të islamit, luftojnë, ama ata nuk e në Mujahida Mune është mi thonë që i gevarë ati Mune është mi thonë që ka dushë Me imra dhe të musliman veta Mune është mi thonë revolucionar Ama Mujahid mi thonë, i thonë njerëzë Mujahida, sot ata nuk e Mujahida Sikur që i luftojnë disa njerëzi në Siri për demokrasi Sikur q nia e shvetaran vrasës i muslimanëve, të cilë si ngaqhuën me Kenin, edhe takuan së bashku me Mekenin, edhe çato mbrapa i vrasin musliman të vëllazër. A kush bashkëpunon me ato njerëzin, o ka musliman. Sepse ka ardhmë në kohën e Sodit çështja e vëllazër, që njerëzit të cilët i thënë vetes muhajhida, të cilët s'e paskan kuptuar mirë çka thonë se shahadeti është kusht për xhihadin e jo xhihadi për shahadetin, sipas kanë marrë këto këto mesaje mirë, bashkunoin me bekakar, me komunista të mbar më në shkiet, mbar më në sipërfaqen e tokës kundër vëllazërim musliman. Smartment of to zbashku muslimani me peka kan kundrni vllaj musliman. Smartment me do kjo vllazër. A mundi parlamentuçe përmendni shpeshherë në përligjerata ata se parlamentoni Ebubekri apo Umar ibn Khattab apo dikush prej sahabeve radhiyallahu anhum ecma'in të dalë zbashku me Ebu Lehebin apo me Ebu Jehlin apo mumuseli, me Musaile me këdhabin kundër Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka i shkon halli aty? Vllazër, kjo nëse në shkoid pjesën e fundit që përmendët, me kët formulë nëse nuk i kuptojnë asenet, si shikojmë ku kupto fen? Ndër u shon zëti kuptot fen. Djetarët islam kështu i kam përmendësinet. Para mendoni o vëzër, dëbohat dikush prej sahabeve së bashku me museile me këtë dhabin, me mashtrusin, me rendsakun, me vrasin e muslimanve. Para mendoni o vëzër nëse dikush bëhë për besharit, a PKK-ja e në më të qise? Besharit. PKK-ja, partia komuniste, puntore, e formuve për jahudive, në Turqi, edhe mrapa në Irak, edhe në Iran, edhe në Sirij, edhe në Liban, e cila u shërben direkt Izraelit performimin e Izraelit të madhë prej nilit, dirë në u frat këto njerëzi nuk janë musliman madhja ata janë zërdush madhja ata janë njerëzi mushrik që e kanë fejnë e shirkut madhja ata asun agjeron asun falësh as kur gjo sënë bëmë përja saj të i të bashku e të bashku ma të qishë kam mënëci me ale ju imoni di kujna së kam mënëci pse ndojen të vëllëzër ndodhin të senet që i shohim edhe në fushën tonë të, të pari ndodhin të senet o dhezër nga sa është haru e mitësimi dhe armiësimi Shruni në Youtube, në Google tash, në Jaho, shruni në këto rjetet derse, apo ligerat, apo shkrimi, dhe thë mitësimi dhe armiësimi sa kini me gjithë? Gjen, lipni, mërni një prof dhvogër sa kini me gjithë? sa janë të eduku muslimant nga sa kjo është fuqia e muslimanit kjo është ajo materja e muslimanit Kjo është ajo më të cilin afrot njëri të Allahu subhanahu wa ta'ala Kjo është ajo më të cilin afrot njëri të Allahu Këtu vërrejt, besim tari sa është i fëqishim Edhe kjo ka qenë fshetësia e asaj që ka fanë për jameri s.a.llem Se filani dhe filani dhe filani janë gjennet Kjo është fshetësia Dhe janë matë sahabët radi Allahu anhu me gjemain me këtase Kusht në dajtë dhe jetit ka më konë ma i fëqir Duk e të është me tër Dhe, këto njerëz i tjeta, këto nuk, nuk kanë mañok. Këto njerëz i nuk kanë conci i zgërdit jetë. Këto njerëz nuk nuk kanë njerëz që s'kan dit me jetën e tuaj. Këto njerëz e kanë kuptuar mesazhin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Dopësia e muslimanëve është sot shumë të na është natë se e kemi harruar mesazhin pse paska ard pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. 15 pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem na paska ard ne vetëm edhe vetëm me uvesh me tësha të shatë bardha për shemb. Edhe një dersvaçon vetëm për tësha të shatë bardha. Edhe vetëm për dopësia. Tamam, bo 665 islame, alhamdulillah. Am akten derse te dorës dytë dhe tretë të kësaj rrecë duhet me folë xhallarth. Amë nëse nuk e shpjegojmë çfarë adetin dhe kush është ai adetin. Nëse nuk e drejton asaj çka është, ajo që e prish fen islame. Wallahi ju kanë mashtruar ato njerëz. Wallahi ju kanë mashtruar ato njerëz. Mir për atë njerë. Ngase na ditën e gjykimit, sendet nuk janë sikurçi përshkruan sot për neve. Na ditën e gjykimit Allahu xhellahu anhu do të gjykon me gjykimin e vet suprem. Allahu jelle walatu dhe mesirena to njerzit e tcelit o kiran bashkë Allahu subhanahu wa taala e ata tcelati kiran bashkë Allahu jelle walatu kalme merituje aneve kan me shkuën jane vëllazër andaj jemi të obliguim ne konë sot në fort për tose ende është haru vëllazër ky që vaxheba që asal kjo kjo bindje dhe kjo rrnjë e fes islamë në punë sotit edhe duhet të folet shpes duhet të mkon temë e cila spaku ditë tre muaj duhet me folë hoxhallar nëpër nëpër hutbët e veta nga se fillon njerë i mushkërie duke i pa billboardet duke pa televizion, duke duke pa sendet shumë të ana internet, duke duke duke u duke u shkrie, duke u shocëruar me njerëzit, duke thirr njerëzit më të madhë në bashkim ndërfetare, tolerancë, antiera, antiera për seneve të shumëta që i kanë, edhe këtu më radh, edhe në fund fillojnë njerëzit me thon se si kujt i thojnë do, do njerëzi paska një imam i shafeive diku paska thon se bëj kamë luftu me shkiet kundër havarizme. Ja. Bëj kamë luftu kundër aktive, kundër aktive edhe këtu më radh ki me gjithë fustnota, ki me gjithë fëtfa dhe kështu më radhë, si kur që këtëhon ima Muhmejdi Rahimahu Allah, kush për njerëzve filon mi marë letësimet e djetarve, dhe që i e vila din me të pafej. Me të pafej, o Lazër, nëse filon njeri mi marë letësimet, në do Lazër, bazë, efejës, islamë është mitësimi për Allah, o do rejtëja për Allah? Mitësimi për Allah? Edhe, o rejtëja për Allah, subhanu wa ta'ala, o bi dhalike tun Edhe një edhe me këtë përfundera ka thon Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimahullahu alazer. Kjo është botëkuptimi gabuim të njerëzit. Wali, evliya ya Allah. Për mua një eriu, thotë nuk doën me thënë nuk bën xhyna. Për të rënë një botëkuptim, të cilët bot të cilën botëkuptim na kohën e sotet mundohen me me fut në trem disa xhallallaut sot. Ço dasherojn besimtar perfekt pas sigabim. Dasherojn të uzum perfekt pas sigabim. Njeri urzun ka me gabu normal Njeri që asynon Mu qën kam, me shku ka Allah A i kam urzun Edhe dhëtë me përmisua Dhëtë me folë për ato Dhëtë me kritikua Me po me me dhimbje Me dhimbje Se po gabojnë besim tartë Ka fanë sheikhul islami në dejmë i rahme Allah Vali i Allah Evlija i Allah Ashtë a njeri cili I ban gjuna Allah Ka gabime Ama ashtë i aferta Allah subhanu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A i dërvishizmi i këtu që i kanë diku me një vakt Ki ishtë evliat Do më thunë ki ishtë evliat Ki mizë nuk e shkel Ki asë një gabim se ban Nëse lip di kush si njerëzis Ka pas asë shusurin e sahabove Ka pas shusurin e sahabove Ka pas njerë që ka pas zinah Ka pas sahabi që ka vjetë Ka pas sahabi që kanë bët gjinohet ndryshme I martume E martume Munim përamendu E shumtume është kjo A ma e në konë evliat Maizje dhe gamedia Maiz Gruvë dhe zërë martu me kabo zina Veli e Allahot, evli e Allahot Qish mundat kjo e? Logika aristoteliane që kena mësuna për shkollat e na Si arrok njërit këta Hic, s'tarrok Ama logika pegë amerike E shpaldje se Muhamedi s.r.allahu a.s. t'arrok Andaj s.r.allahu a.s. ka thonë për ma izin Mëse shani ata kanë shatë disa njërzime guri Këte gjujt, ka hik i ngrati Kada është mu lërgu se i gadhim të është liru për e asaj Ka hik E ka malkuë, e ka shar, e ka thonë mos e malkoni vallahi me shpërndahet pendimin e maizeve gjithme në dinas i kish mjaftuar. Gjithme në dinas mjafto pendimin që shpendu, më kish miqi Allahut. Dhe ka thonë sallallahu alejhi dhe sallam, vallahi maize është duke u lëng jet. Lum për atë njerëi vllazër. Mir për atë njerëi që nuk la sot. Mir për atë njerëi që nuk la sot. E lum për atë njerëi që është la sot, ka bóxhina ka shkuta Allahu subhanallahu teala. Aqoma ti semto më vllazër. Njerëzo hum sahabia, apo do të nich kan sahabi. As njerëj nuk munduon si sahabia. Asnjëri i madh i fejt sot nuk mu munduon si sahabia. Sahabizmi nuk ka bó. I martuon vkon. E ka merituar me gurzue, e, e kanë gurzue. Nuk i pranohet dëshmia me këtë person jamali Allahut. Me këtë Allahut. E kështu është vëllazë miësia dhe armisia në Islam. Ti e aurënzinon, e gurzon, ama vllayatosht. E gurzon, ama vllayatosht. Ti e donata. Madje, madje ai person që mund të shtatë Allahu banë dhe shëfati për imanin që ka pas mrapa. Ase ka një defekt dikon? E ka një kusur dikon? Aman brapa pjesën e imanit dashninjë ka për Allah, ai personi im long trejt. Edhe të ngjashme, masdekë pejama mes sot me kimi ngjarin e Bumi Hxhenit pianic, sa Allahu, pianic. Sono kanë ranrafie. Mudmen, s'ka ditë mund dal. Sotçi, sikurçi i qojnë domosho shumë prej prej njerëzve në psikologa. Sa ditë mund dal hiç lufte kanal. Allah miky Allahut. Elusim Allahun Xhelalati, Allahu Xhelal, tambjell të musliman të micimin për Allah. U rrej tempër Allah. Edhe në veçanti të fëmitë të muslimanëve, të rritë të muslimanëve, të plesë të muslimanëve. Elusim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu dhe lëhat të burgosë të muslimanëve mazulum Allahu ta'ala. Elusim Allahu xhelahu që të thurdh muslimanëve Allahu ta shëron. Që të zgjohëdh të cilët luftojnë rrugën e Allahut, Allahu ta forcon, Allahu ta drejton të luftojnë rrugën e Allahut. Elusim Allahu xhelahu që Allahu subhanahu wa taala të mbron muslimanëve të në botë jetën në hera shariatit. Që muslimanët ta bëjnë trend shariatina Allahut. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu جللاتی afushi muslimanve. Armisë musliman Allahu ti spartallon. Ata ti ndan mes veti. Ata ti armisën mes veti. Ata ti luftojn mes veti. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu جللاتی besimin në Allahu subhanahu wa ta'ala ti jet numër mia të muslimanit. Elusim Allahun جللاتی, Allahu të na bashkon sikur sikur që jemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bakrin ve Omerin, me Uthmanin me Aliun dhe me gjithë pejgambert e Allahut, alayhi salam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.